Я так і не зрозумів, що це було. Гра, стьоп чи справді втрата пам'яті. Коли я її спробував пригорнути і відновити нічний контакт, вона викрутилася і сказала, «Ми ж домовлялися, не форсувати події». Я запропонував піти на озеро. Ранок був сонячний, а вода після грози, мабуть, тепла. «Чудова пропозиція», – засміялась вона, «але в мене нема купальника». «Я маю для тебе купальника», – повідомив я, згадавши, що запасний і зовсім новенький купальник залишила в мене Літка. «Коли вона про нього згадає, я скажу, що спали, вгадаючи, що то рештки гардеробу моєї дружини. А вже ж Літка обуреться, але я їй куплю іншого». «Купальник?» – здивувалася Мар'яна. «Котра з твоїх коханок його залишила?» «Я колись купив на подарунок для одної панни, але ми незабаром розійшлися. Тепер він лежить у шафі без діла. Зовсім новенький. Зараз принесу». Мар'яна прискіпливо дослідила його, обмацавши кожен рубчик. «Перса твоєї панни були значно більші. Тобі подобаються великий перса?» «Не конче. Єдине, що мені не подобається, це їхня відсутність. А ще що?» «Вузькі стегна». «Ну, це нам не загрожує. Можна приміряти». Я кивнув, і вона вийшла до лазнички, а за хвилю покликала. Купальник сидів на ній, як улити, завдяки тому, що бюстгальтер не запинався, а зав'язувався, і вона його тугіше стягнула. «Вмієш їздити на ровери?» – спитав я. «Ми поїдемо на озеро на ровері?» «Я маю два ровери». «Я колись їздила. Це далеко?» «Кілометрів п'ять». Там мальовнича околиця. Я хутенько спакував коц, вино і їжу в наплічник, і ми рушили. Мар'яна дала собі раду з ровером цілком добре. А що я їй виділив крутішого французького ровера, то вона ще й мене обганяла. У будній день людей на озері було обмаль. Ми зайняли вигідну місцинку поруч із кущами, аби мати в потребі і сонце, і тінь. Вода була тепла на поверхні, але глибше огортала холодом, бо з дна били джерела. Потім, лежачи на березі, я запитав, чому вона сказала, що я сам усе зіпсував, коли вона хотіла зі мною кохатися. Мар'яна здивовано зиркнула на мене. «Я таке говорила? Ти цього не пам'ятаєш?» – обурився я, готовий уже сказати їй кілька теплих слів. «А хіба є ще щось, чого я не пам'ятаю?» Здивувалася вона настільки щиро, що я ображено замовк. «Тільки не ображайся», – пригорнулася вона. «Я могла й забути. А до чого я це сказала?» «Ти сказала», – цитую дослівно, «що не віддалася мені, хоча й хотіла». «А, а ти що на це?» «Я спитав, що тобі завадило. А я?» «А ти сказала, що я сам усе й зіпсував». А коли я здивувався, то порадила подумати, бо все дуже просто. І я сам колись здивуюся, що не здогадався. Ну що, згадала? Згадала. Це через той острів. Який острів? Скелястий острів в океані. Ти вибрав острів. То це був тест? Щось таке. Я засумнівалася, чи ти готовий покінчити самогубством. Ти вибрав мученицьку смерть замість негайної. І я зрозуміла, що ти будеш чіплятися за життя до останнього. Вона враз посумніла і дрібно закліпала, мов проганяючи сльозу. Я взяв її за руку. Знаєш, якщо серйозно, то я думав про твою пропозицію. Я мучився нею. Я згадував твої слова, деякі з них мене вражали в саме серце». Коли ти спитала про скелю, то йшлося про вибір, який мушу зробити зараз. Але ж ти мені насправді запропонувала інший вибір. Смерть у твоєму товаристві незабаром або смерть від хворобу похилому віці. Тут обидва варіанти суттєво роз'єднані в часі. Якщо я виберу останнє, то втрачу перший варіант, який ніколи більше не повториться». Ледве чи в похилому віці, перечуваючи наближення смерті, я зустріну юну красиву панну, яка запропонує те, що йти. І я став думати про смерть, як про щось таке, з чим я змирився. Я став готуватися до неї, але... Але не все мені грає. Мені бракує однієї дрібнички, справжньої причини твого бажання піти життя. Я думав про це не раз і не знаходив логічного тлумачення. Небажання старіти, хворіти – це мало схоже на правду. На таке зважується хіба що у зрілому віці, але щоб юнка воліла вмерти у віці, коли до старості ще ого-го як далеко – це неймовірне. Тобто, як бачиш, зосталося одне – переконати мене, що ти маєш і справді поважну причину для того, аби не жити. Вона якусь хвилю мовчала, мов би, збираючись із думками – і була в цей момент дещо спантеличена, А коли заговорила, голос її був суворим і віддаленим. Здавалося, що вона повторює слова надиктовані їй її згори, щораз зупиняючись і прислуховуючись до нових підказок. У мене таке враження, що Бог помилився. Помилився, коли давав мені життя. Щось йому пішло не так. І я хочу дати йому змогу виправитися. «Ти не бійся, ми тільки туди-назад. Я хочу сказати, що це, мов, пірнання під воду. Ми на хвильку пірнемо у темряву і повернемося знову в цей світ залитий сяйвом. І він буде ще кращим, ще радіснішим, ще жаданішим. Я хочу випити». Я налив їй вина, і вона зробила кілька ковтків. Очі її світилися якимсь дивним світлом, мовби через промовлені нею слова відкрилася їм неземна таємниця. Усмішка на вустах то запалювалася, то гасла. Одного разу я задумалася, чому покійників називають покійниками? Тому що вони перебувають у спокої. Вони не мерці, то ми мерці. А вони повертаються з короткотривалої прогулянки додому. «Я хочу це зробити раніше, ніж мені відміряно. Ми тут транзитом?» Вона крутила в пальцях склянку, і сонячні зайчики стрибали по її обличчі. Від цього вона ще більше скидалася на дитину, але те, що вона говорила, було таке далеке від дитячих розмов. «Ти ніколи не пробував усвідомити, що саме тебе оточує довкола?» Ти міг скільки завгодно самозаглиблюватися, але спробуй заглибитися в те, що тебе оточує, і відчуєш жах. Так, мовби ти опинився на самому краєчку глибоченної прірви, яка манить і спокушає тебе, аж голова крутиться. І ти врешті починаєш гарячково хапатися руками за будь-що, аби лише втриматися на тому нещасному краєчку. Балансуєш руками, як вітряк, для рівноваги. Тут її голос зазвучав на підвищених тонах, з надривом. І так щодня, щодня усе твоє життя це намагання втримати рівновагу. Але одного прекрасного дня тобі це набридає, і ти дозволяєш своєму тілу хилитися куди йому заманеться, а потім летиш, летиш. Склянка в її пальцях завмерла. Зайчики упали в траву, вона на мить закусила верхню губу, а коли я відпустила, там ще залишився слід від зубів. Люди звикли надавати значення кожній дрібниці, кожній речі, яка їх оточує. Звикли тішитися безлічю дрібниць, які складають їхнє життя. І за ними не помічають головного – життя їхнє позбавлене сенсу. Чому вони за нього так чіпляються? бо бояться поставити крапку своїми силами, бояться смерті, її несподіваного приходу і бояться самогубства. А самогубство, власне, і дає змогу переграти саму смерть. Ніщо в нашому житті не відбувається самостійно. Усе є залежне від якихось обставин, і тільки смерть, яку ми самі собі виберемо, це те, що ми можемо вчинити, коли захочемо і як захочемо. Призначити самому собі свою останню годину – це щось, що урівнює тебе з Творцем. Він дав життя, але забрати не зміг. Повільне згасання гнітить. Ти постійно перебуваєш під наглядом смерті, під її опікою. Крок ліворуч, крок праворуч, а смерть уже чегає на тебе. Перебіг на червоний, заплив на середину стрімкої ріки. Вихилився з вікна чи сів не в той літак. «Ти перед смертю безсилий, мов квітка на хвилях!» Я жахом усвідомлював її рацію, а надто що схожі думки не раз навіювалися й мені. Але все ж я відчував, що ледве чи коштою того дару, який вона мені офірує... Смерті в її компанії, романтичної смерті, Злабливої смерті, вічної смерті. До того ж я відчував, що вона впускає мене Лише в одну малесеньку комірчинку свого серця. Та й то освітлену куцим недопалком свічки, Аби я в напівсутінках так і не зумів розгледіти найважливішого, що там приховано. І не намацав потаємних ходів у глиб.